Det är en alv, en hist, kvinnlig all i en staty hist, men, och, och det du ser fint. kan jag säga på en gång Det är att den håller i som en skål och det är något flytande i skålen Nej Albert, du ska inte dricka <laughs> <laughs> Nej men nu är en Swartz-karaktär Det var jag förra gången med, fast jag inte visste <laughs> Men eh, Arkana check, först 19 poj Så jag tränade den, två, och så, vad är det visst de där också? Eller? Arkana intelligens Int. Intelligens, mm. där är det plus 3, plus fem, så 20... Fyra. Fyra. du ser Du känner att det är något väldigt magiskt över det här gugget som ligger där i. Jag, vet, jag får inte veta redan på vad. Du vet inte riktigt vad det är, men du tror att någonting kommer hända om ni gör någonting med det här gugget. Och det ni ser är att det är svart. Niklas, Låt bra botten prova. Det jag är verkligen bra kan jag analysera? <laughs> du kan göra... Nu gjorde ju liksom för att känna mm. något magiskt. Gör ja, du är en orkan kan du kolla vad är, om du vet vad det är för magiskt? Jag tänkte bara eftersom jag är immun mot poison och sånt. Du vill dricka det? Nej. Ja. Alltså, en liten alltså slogan, är det, det poison här. så då är det inte magiskt. Då är det ju bara giftigt. Mm. Nej, ja, alltså, om det är farligt på något. Jag kör samma så går det jag, om jag om vet, och så kollar jag av är mer varg och Om du vet vad det är för något. Ja. Alltså, hur slår du? Åtta. Nej, du känner liksom... Oj. Det är några elektriska vibbar du får, men det kan ju vara från Jo lika gärna, han är också <laughs> lite magisk av sig. Oh, ja. Så <laughs> Men det är en gen mera som är... Wisdom. Kör. Wisdom. Kör. Vad du göra för Wisdom? Nej, inte. Det inte det. Ja, jag har tränat igen, ja. så det är egentligen så det är bara, Man, man, man, man kan är aldrig en fast man inte är tränad Är det våra slag? Nej! Det är så samma som vi, som vi, som vi står i båda och två Slå någon <här> med. till med jag som stör Eftersom att jag är magiskt byggd <här> Ja, du har stått och glömt Alltså, jag har kongcheck här nu Ja, okej, okej, okej Vi kollar vad det är Vad oss Var det int? Ja Plus två, är det där var Nej, du har inte tränat igen, så det är bara plus två Åtta Nej, det är samma. Alltså, Allihopa var Får ni inte med en typ 16-17? Uh, du känner att du har varit med om någonting liknande. Du tror, gör du någonting med den här så kommer det aktivera någonting någon annanstans. Vadå bara någonting? Det är någonting du måste göra med det här gucket, och det kommer att aktivera någonting någon annanstans. Okay. Vi ser är inte längst fram, du tänder en ja. avanbacker. Ska jag elda på det <laughs> Det är ren rå olja Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp Vad ser jag längst ner i Du har också daglig Vision no. Men du ser inte hela vägen utan du ser bara en rak gång liksom med det är gråttväggar i sidorna, så alltså, det är ingenting med det. Om jag, alltså, jag alltså, ju... men, och så... men, om det är något magiskt så det spelar ingen roll om man tänker på det. Alltså... Jag är search, alltså mm. kan jag liksom söka av korridoren. Liksom? Mm. Mm. Det är vår sökare. Mm. Jag söker efter Fäller, fallucker, lundörrar och sådana saker. Att mm. det kan komma ut någonting om vi skulle göra någonting. Ja, precis, men, det, men det är fullt möjligt att liksom, sätta ner händerna i det där skiten. Nej, men jag frågar om <laughs> det är möjligt. Ja, det är guck det, ja, det, är, det, är, det är inget synligt så här, fält som gör att man inte kommer åt. Men då, jag, jag söker av liksom, ru, ja, runt statynar och uppördör, Absolut, inåt. fäller och löndörjar. igen ja. alltså, Något sånt där som ja, det inte är det som vi ska. Eh, search, jag har plus search. två och sen så är det... Är det någon sån här... Äh, search ligger under intelligens. vad ja, då har jag plus noll. Men jag har plus två för jag har... Jag är mm. i det. Då, då, då sex Jag kan också köra en churks Ja, kör Du hittar inget speciellt 20 slog jag på Du, det enda du hittar det är bröva Hittar du en liten tangstilsask Deltekor Han vi vill att vi ska på det. tända den alltså Men ja. kan, man inte vi kan, inte få, kan vi inte ha någon som provar att stoppa på händerna in först lite typ dricka ja, lite. Jag tar upp lite jord och kastar på den <skratt> ja, det är bara att runt lite ja, men, <skratt> Liksom som jord tänder, som jag. jag tänder eld på den Hedback <skratt> <Yes. skratt> Jag jag backar ett par steg bakåt. Jag med, jag är långt borta. Det börjar brinna där i och sen tänds hela gången. Woohoo! <hör> gå <hör> ja, nu ska <hör> jag skriva att ni måste tänds säker hita jag. Hur jävla svårt är det? 20 minuter. Fan. Ja, bara kräva lite för att det är speciellt. Drullar hur? Ingen vill. Korrekt. Det det är bra. Men, så när det tänds, så hör ni någonting här bortifrån? Ni hör naturligtvis jag är långt din... in i skogarna, <laughs> långt in i skogen och i ni det är inga skuggor kvar. Sen har ni som tovar. Ten... Ja, men jag är under Emil. Slå Sten går En kentaur. Nästan. En minitaur. Min. Yes. <laughs> det här ska bli kul. Initiativs. Ni kan... Det är ju kul att ni tycker att det är kul, Stops. men det ska bli kul. Nej, hade visat på en då kanske. Ja, jag tror, har jag inte önst ens alls nu. Men uh, nu borde man Krönäger, fast Nu måste vi, vi ta in. reda på liksom vad alltså han, han har på sig och sådär och så, ja. Oh. Vad ska vi ta reda på vad han har på sig för? <laughs> ja, men så man <laughs> vet, är det bara döda. Om man, man har, man har vi på sig, vad man ska använda liksom för det. ni skriver nu är så initiatives. Ja. Skicka äh, fram Emil bara. Ja alltså, då, då? Det vi vill inte slåss mot den här. <laughs> jo. Det är klart vi ska Nej, slåss, slåss, <laughs> slåss mot den. vi vill slåss mot Nej, ja, det är ju ryssgräv. Ja, skit. 5 5-9. Har du funnit det? 5 Nej, två. Tänk på det. Men ha, plus här. Mm. Mm. Men ja, där, fit, har, i, där har jag ju redan. Jag har redan skrivit i den ja, räckan. Du, du ska du, slå det är din bonus. D20. D20 plus det jag har i bonus. Får jag en bra tallning då? Du kan inte slå sämre än Mac. 7 plus 4, 11. Det är bra. Men vad är vi, vad är vi ute efter? Initiativ. vi initiativ. initiativ? Vi ska börja slåss. 14. Då högst. Jag har 12. ton. Vad gör den här? 8 plus 4, mm. 8, 8 initiativ bonus. Eh, äh, vad fick ja. du? Svensson fick 12 totalt. Eh, Mattias 5. Ska skriva ner det. Kan inte slå igen. tärningar. Jag får göra första draget i alla fall. Moroz har det 5. Kjeldon jag har plus 4. Så jag sa att du heter Kjeldon Det är jag Kjeldon, är en big bang Kjeldon Cooper Jag är först i gruppen Jag slog en åtta Och Juntula slog en sexa Juntula plus 4 Och jag plus ta Jag slog en åtta Ja du slog en åtta och jag slog en tia jag har plus Va? två. Mm. De kommer att plus fyra. Ja. Vem går först då? Små en tärning. Det tärning. Vi är tre stycken som att samtidigt. Vi är tre stycken som är bara. Jag kommer ta en först på att ja. ni slåss samtidigt. Kul! Cool. Och hela body är ju det som Det är stabilt. Vi skickar fram all som inte får dö ur. <laughs> att han får det. Det vill jag vilja Det är inte roll vi är ämst. Det är att sätta ut hur ni <skratt> står här. Står Den kommer här. Ah, fast här bak Jag, rätt, jag yeah. står i alla fall längst bak. Ni kan sätta ut i Nej, går ska du längst bak. Vi kan stå på pappret Vi jag vill Kan kramas här borta. Ja, vi står där, här bak. Vi stå vi kan stå inte vara stå bakom, bakom den här grejen. Ja, jag är Jo, det är det roligt. Bakom. Jag gick ju in först så alltså jag står inte jag, jag? jag ställer mig bredvid dig. Vart är jag? Vi ställer mig bredvid dig så jag så precis bakom där också. Fan vad storna saken skulle vara. Jag skulle aldrig ha tänkt det där. Det är alldeles fel om det nu <laughs> ja har det är äventyr Joel Ja men oh. du dör Så hur blev det inget roligt. roligt äventyr Vadå? Han har ingen plus i nischet <laughs> Vad fick han då? Ett. Nej fick han bra, bra ja. Ni har stämt hur ni står Hörni, står dör, det blir dör. Mm. Okay, vi Okej, så ska vi se vem som är först Och Det är <laughs> <laughs> <laughs> Han kört den största över För Minotaurer, de, de söker utmaning bra. Är det du det? Ja mm. Och då ska jag slå. Det om du på ett slag. Hur kul, laddar det? Fast han ska lyckas träffa Emil också ja, en järna. 14, 14 damage på ett slag. Minotaur är råstarka, men de är inte så smarta. Vad fick han? Flöjten! Flöjten. 22 mot oss sen. Oh. Oh. Var... 20. 20 ja. nu börjar. Det använder med går i snälla brinter. Då använder hon för att öva monsterna. <skratt> men du har ju för fan! Ja det är inte du Bagnor, <följning> jag tar fram den och tar runt Är det inte så? Emil för sitt liv och jord Blum <följning> Blum Tio minuter, det är tio runder Ja, Nej En, om vi säger ett slag är ungefär sex sekunder Alltså mm. en runda Det är sex sekunder Alltså min blessing räcker i 10 minuter Det Den räcker alltså hela fighten uh, Jag glömde göra en grej Aha. Så vi kan ta det nu på en gång. Jag vill att Emil, Joel och Albert ska slå tärningar. 20. Det var någonting som hände med er i tavern. Eh, ni ska slå en D20. Ja. 18. Plus 18. din wisdom modifier. Plus wisdom. Minus ett. Hur mycket? Eh, wisdom modifier var det där? Eh, wisdom minus ett, 17. 17 då. Och så 20. om du tränar i äh, perce Perception. Uh, perception, nej, det tror jag inte. 17, då vill jag att du ska slå två D20. Va? Jag tar och som med mina papper. För... som ni hållit på med det där. Mm. Mm. Det här vet jag inte vad det är, men det kan inte vara bra. Det är där, av 16 och 3 yes. 19 absolut Joel, samma sak, D20 Ja, det är 20 på den äh, 20, och så en wisdom modifier Ja, det blir 20 salt. totalt ja. Och du har ingen perception Nej, nej. nej då slår du också två D20 Oj 19, 20, 2 22 Och så Albert likadant 18 är Ingen perception Ja, äh, du, ingenting Ja, jag slager äh, Ja, två D20. D20. D20 24 24 Emil, det verkade som att du blev bestulen. Du förlorade 19 guld. Joel, 22. Albert, 24. Dom. Hej, fan. Ni förlorade era guld, ni blev bestulen. Det är inget som vågar att av mig. Hahaha! <laughs> Men hallå! <vad> Hahaha! <laughs> Mycket sa att jag förlorade. 22. Så jag har 5 guld kvar. Emil! Din skada blev nio. Får minotauren. Ja, minotauren är. Ja, 9 Du är fem kvar bara. <laughs> du kan skriva den, det på där. den andra ja. där så att du kommer ihåg hur mycket du har Vad kul <skratt> att folk blir bestulna. Uh, och då är han klar. Nio skada är med. Nästa är. Mm. Adriana. <laughs> <Nej. här> <här> en bara en sån här kort fråga. Alltså, jag har ju typ så här sneak attack. Kan jag lägga in det i samma veva då som. <här> där du träffar och ah. då får du lägga in sneak attack okay. de följer reglerna. Ah, ja ja. Ah. Hallen ah. ah. är fortfarande i stealth. Ja, de är i stealth. Jag kör en blessing. Ja, ah. jag kan inte unda utan tills för det. Uh, alltså hallen är the number of creatures within Måla? range that jag are not affected by this spell. <laughs> <laughs> whenever a creature ah, attacks or or, or, or, or or a saving throw before the spell ends, your blessing allows it to. Här är alltså 2 till alltså. Du, du, du <skratt> det är Lessing och flyttare alltså alla som gör en attack roll nu eller en saving throw får lägga på en d4 strå en d4 och lägga på det på resultatet Jävlar, det är bra fan. det kommer du ihåg för jag lägger bort det är det är ja, ja, det är, det är då så, så att vi kan fan. träffa detta. Ja. det är bra så jag äh, fram ja du kommer fram nästa är svensson svensson Svensson, dödan. Attackera bara, attackera. Hårt och skåningslöst. Jag också stå till ställs. Kan använda min sneak attack på den vänsterna komma in från sidan eller bakom? Ta bakom, då borde vi få upp Om du går bakom, så absolut. Då borde vi få flanka. Eller du är inte flank längre, du kan gå stå på sidan också. För om du läser på sneak attacken så gäller det att, har du en fiende inom 5. Och det är precis som den precis från fjern Så får du göra till sneak Det är samma som under range jag vill, jag vill bara lägga någonting till. Nej, just det är så jag. Eller min protection ability, När någon det, blir anfallen. Det är bara vad de står för dem. Men när någon blir anfallen. Jag kan det inte utan till det är, det är ingen som lever alls. When a character, a creature that you can see, attacks you or your target within 5 feet you, of you, you can use your protection to improve, the, eller to impose disadvantage on the attack roll. Mm. Det kunde du ha haft. Mm. hade fått så två tärningar för att försöka komma igenom. Ja, då hade han två tärningar och tagit en lagstav. Ja. Men, men, men, men, du, du, ja, nu är det, det, det Svensson här som på. Där. Smyger du runt? Kan han smiga runt i frågan? Ja, kan han, kan han, kan jag. Runt. ja, han kan. Men då gör jag det. Självklart. Har du tagit med mig? Ta ryggen. Jag når inte, jag tror att jag var en gärna. Tänk så att ni inte får attack på kudet eller något. Nej. Men han ser inte. Det är, nu har han fullt inne i en. Ja, jag förstår det, han har kört in. <laughs> <här> du springer inte rakt igenom utan du springer runt. Ni, ni måste ja. ha såna underlivsdolkar. Mm. Rogen Va? Det, det, det är fel faktiskt. Pung-de-lis. Ja, jag, jag har en dagger, det, det kan jag inte lämnas av det. Det är väl det ja. en sån som är kröv. Ja. Men det finns en dolk som heter så här, Pung-dolk, ja. eller ja, ja. Ja. vad det nu heter. Kör nu. Vad gör han? Jag förstår den. Ja, Va, vad det det står längst upp i hörnet Jag har däger och shortsvård Jag använder däger Det är precis lika mycket ja, Då står plusset som är framför Det första plusset där Det har du på ditt text Så en d20 plus 4 har du 10. 10. Och så skulle du slå. Jag använda min snika ja, därför. Men du skulle vilja ha en blässingen mm. eller Ja, 14 blir det då Nej, jag vill ha en har varit... här också som Vialpis så du kan använda ja, och det. Ja, ska slå en D4. En ja. D4. Mm. Mm. Alltså, jag inte var vaken. Men jag stämmer inte D4. Det är, sexa. Det är, det är en ja. sexa. Det är en sexa. Det är en trekantsjärn som en D4 då. Ja 4. Ja. Då blev det bättre. Afra. 18? Nej, det blir 14 14, jag tänkte väl, det är liksom... Men Nej, men han... Det är.. han hade ahead... 10 och så plus 4, det är... 14 plus... 4. Men, det är ett träff! Oj, vad lätt det var! Har du hört en miss kanske annars? Tiesa, ja, det... ja, det var en miss! So då är en miss ja, vad bra oh, det är! Wooh! Poäng till mig! Baket! Plus en D6-er från okay. Sneak Attack vad sa du, min vapenskada? Vad står på den? En, en D4. <skrpp> en D4 plus en 6 Kan man ta fram. Det är en 6a, det är en av som ligger precis Nej. Och så står de dem samtidigt här, så får du ut hanskada. 3, 6. 6. Och så står du det plusset bakom daggen. Jag har så mycket 8. 8. kapp. åtta. Så åtta har han tagit skada. Fan det är bra! Härligt! Så, D4. Det är här. nästan lika mycket som Emil i Nej det där det Men jag gillar inte när fick man ju sneak attack. Ja men det gör du i samma revan ja, Det är det som den sexan, det är din sneak ja, Men sneak attacken mm. mm. fick man göra varje gång om man ja. ville. One shot. han inte ser Ja, det det. ja, precis, ja precis, in, precis, Så länge han inte jag ser mig fram innan. Men jag jobbar honom med elementala eld. Så då har jag plus Tre fire damage. Ja. Vad ska mm. ja, du då? Kan jag göra en nature check med och kolla om han är Nature check det på Ja, det, där ska vara han. Uh, det kommer att vara istället stället för att slå i sådana fall Nej. Bort. Bort. Attackera först, döda oh, sen. Honom och kolla sen Det är, det är James Bond här träffade Hur mycket skada tog han? Åtta Han blev inte bladdad. Är det attack också? Finns det något som inte bladdad längre? attack ja. det är plus sex så är 14, så är det är ditt vapen plus det där Så du ja. upp är uppe upp i fjorton Då behöver vi inte slå den va? Äh, ja, ja men det är Blessingen han menar nu Han ja, har Men du behöver... Ja, du framför ditt vapen Sex plus åtta på fjorton Nej, plus 4. Mm. Mm. Så du slår, du har sexan och så står den en d4 ja, då, är 4. Äh, då är du uppe i... Vad oh, sa du? Har... <laughs> jag kan sexton plus tio och så den, det ja, var då blir du 18 nu. Ja, ja. nu vet jag 18, är det. 18, jag. Ja. Ja, för du har 6 från början så fick jag sen så, ja, så, så Det gick du sura. Du behöver inte slå. Jag, jag man ta in ta den här tärningen så. sist. Jag tror jag. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, alltså då är jag 18 det en träff. det är en träff. Kötta. Uff. Och då 11. 11. Var av fire damage. Absolut. För fråga, står de i vägen nu för att göra så här? Nej, nej, Emily så jävla stor så jag bara siktar mellan kulorna på hans och kommer det, att det är lugnt. Nu står de runt så du kan, det finns en lucka kvar på vänster sida som du ser. Ja, men jag kan missa allt. det. Det kan men är missa. Det, ja, det är du nu. hard. <laughs> eller vem är det efter Albe? Eller vem är det efter Sli? Jag räkna klart. Vill, eller vad hade du? Nästa är målet, så Ja, det är jag. Sen så vitar samtidigt.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 Så att Joel kan skjuta Men det finns ju bara en sida kvar att slå på Jag kan inte slå igenom er här Fast han kan väl slå diagonalt? Han kan väl komma jag åt jag en diagonalt? Men det finns väl inte sådana här diagonalt Alltså vad har du för något? Har du inte en vapen så att du kan skjuta? Nej, men nu, nu är det ju inga fyrkanter och skit här Så vi kan ju stå väldigt nära varandra så det är mm, Men ni får mig ju Nu kommer man kunna ställa sig där Ställer sig en till där, då får ni minus i att träffa Adå, Så ju ja. träffa varandra Men ni måste ju dit en till då Det är lugnt Den luckan tar ju han nu i sån Den sista luckan Den här Det med den luckan som är klar Det är där jag ska <laughs> bo <laughs> Okej, nu ska vi se. Vänta här nu. Det finns, det finns, nu Nu kan vi göra fler saker här Antingen så offrar vi dig att du inte slår Det beror på vad du gör i skada. För jag att om du skada Om vi tar dig till att till t.ex. knuffa bort någon så att två eller tre av oss kan slå nästa gång. Jag så kör, vi tre jag, kan gå på. Jag kör och, på range. Och, och du mm. har med slag till att putta bort någon så att det blir luckat för oss andra tre. Då får vi tre attackmöjligheter. Bör behöver, mm. behöver inte fun <laughs> behöver inte fundera på mig för jag, jag, jag kör range och jag är fan så liten så jag kan träffa den där saken mellan Emilspen. Det är jag helt säker <laughs> på. Det är det på. jag säger det. Ja, det är helt säker på. Jag kommer kunna träffa där mellan. Nej, det är bara ett förslag att liksom. man kan offra ett slag för att man tar bort någon. ...därifrån, liksom, typ knuffar undan den mm, så att det blir luska. Då är det check på den. Mm. Nej, men, då tänker så jag att tar det. vi för hårt då och det att skada, men det är inte så jättemycket. mycket äh, kanske. Ja, <laughs> <laughs> ah, det är inte bra. Nej, yeah, ah, men köttar du Nej, men jag, jag vill jag springer. Jag och slå. Ja, slå, och slå, slå, och slå, För fan, slå. slå. Okay, okay. Så om det är en så så det är som ställer sig där nu så blir det minus. Om de mer ställer Nej Du slår min tanke. Äh. Ja. Bra, bra tanke. Men, men kan nu ska man, då? man fram, slå och backa. Du kan gå fram. Men du kan inte backa samma runda. Mm. Slå, sen backa. Mm. I så fall. Ja, slå, sen kan du backa. Precis. Kan man inte slå, ducka? Så nu nästa Stöte person som på, står om, där och framme och ska slå. Den backar ju ett steg då. Efteråt. Efter att de har slagit. Mm. Ja, så blir det bra. För du har ju moment, men nu är det liksom gå att slå sen är ja. eller men nu, nu ska jag slå. Ja, slå. Slå. slå! slå! Ska jag slå en D20 först? För att se, liksom... Eller alltså... D, du sa ju D20 plus det vapen du använder. Ja, men det är ett D4. Vård. Ja, så det brukar det. vara det. Alltså, plus hur, hur mycket svingar 5. den så du inte träffar någon polare? Nej, jag har träffat Nej. bara där, ja. annars missar jag någon. Så, plus 5? eller så. Plus fem. Plus fem. Så är det. Ja, så D20 plus 5? <skratt> <guss> det>. Att, asså, det var synd. <skratt> de miss han mig totalt hans runda i slut. Mm. Jag har en ja just Mot han inte slå? Nej, det så. finns ingen som längre i de här ja, att han kan fejda liksom. Om det är förr i tiden som fanns det. Inte mena att det inte är mm. liksom <spec> samma då. Nej, <skratt> right, den är inte lika tack på Det är det värsta man kan träffa. ha i teamet Okej, vad med harnässor? Vidre och nu hade han Se. kunnat träffa någon av oss. I början fanns ja. det de gamla hårda reglerna ja. då hade han kunnat kapa huvudet eller några stycken övergå. Ja, ja. <laughs> alltså. Jag var jag har varit en team killing factor. Men nu då, nu är det dom. De, vi gör ja. ja, det. Där är vi tre. Niklas Möster är på mitt. Vad ja, gör vi då? Knatte fnatte <laughs> och chatten kommer kuta <laughs> lite något <med> sant. <laughs> <Men, laughs> alltså, du du kan ju backa för han står ju med dig. Men, hur, du gör det, du måste göra. Du kan slå och backas. Det kan jag. göra. Du är det. Du kan du slå oss och backa så någon av oss kan... Emil. Ja, precis. Hur lång, hur lång var det? Två meter? För det är inte för få han attack på Petunio när Emil backar i förslaget. Ja, han kan ju kifta så bakåt ett steg. Ja. Så att Sida, Sida. som fortfarande är ja, nära. Precis, du kan dra åt sidan också. Som fortfarande är nära så kan han... Men du och jag där. behöver ju range bara. Ja. Vi behöver bara en ja, ja. ja, precis. Ja, men det är perfekt att <laughs> det. Och sen kan Köttan. jag bara gå tillbaka och slå. Ja, ja. ja precis. Så det, det här är liksom... Men med Roggen med 10 HP. Att jag har sju nu. Sju nu. Nya regler nu. D21 3 plus 5 Vi ser den ja, plus 5 är 8 en D4. Jag har inte slagit D4 nu. Nej. Men 8 det går upp i 12. Nej, jag slog ju inte, men Nej, det... du slog inte förslag mm. Nej, fast jag hade nog aldrig kommit till dem det är miss, jag miss. Ja, men Vem, vem har vi? Nej, men Nej. Ofta, ja, jag har skiftat Sidled ja. Så ja. det mm. ser, ser ut som att det är rätt Så ja, det ser ut som att det är rätt Härligt Och ja. efter dig är det Sefer är ja, döda Står jag här borta eller står jag här? Då har jag och göra min kära Ray of Frost. Uh, kolla på din spänn hur långt den når Den är år eh, 100. Är någon som vet vad man kan göra med <laughs> hand? Som saker. Ah. Nej, 60 fingrar. 60 65 då? då vill jag prova det. Jag tänkte jag ta någonting av då då. Ja, jag då, kanske det. Står du på att upp och känna lite. Ja, lyckas <laughs> du med det utan att han märker det så då då. Är det så bra händer att de börjar komma lite grann. Det står bara one action sen står det bara distraherad. Ja, det, det. det står ingenting så här. Står det står ju text då är det of yeah. blue twilight streaks to <laughs> a creature within range. Nu står du där uppe i den där en -kasta. Ska, det är i Sky. Time, one, action. Rain, Bra, six, och sen kom. i. v, <laughs> komma, ja, Vad har du i DC? DC. Det, stod det, också. det stod där. Det 11, har du inte va? Då ska han slå, <skratt> se om han kan stå emot. Ska, Nej, du träffar. Okej, då ska jag slå. Nej, du träffar. Va? Nej, du träffar. Då ska jag slå en D S. Det är åtta. Första ja. var det du hittar. Var det? Nej. Var du hittar? Jaha, nej. Vad hittar alltså? Du Sju Nej, det här är det. Här är sju, din, Niklas. hur ja, mycket du genererar på Sju skada. Ja. Jaha. Om du sätter i åt dig en man, äh, ut och ut och ut och så kan du... Äh, du bloody den, eller? Sju skada, och sen så är ju han då... Uh, han är speed är reducerad med 10 feet till min nästa tur. Okej. Okay. Han det kan inte röra sig så mycket. Det är inte mycket och, kan det. Och han är bloody. Härligt! Hur mycket tog han skada? Totalt han tagit 28, men, 28 då, är det, då är det jag va? 28 i äh, 24. Och, och då är det 24, då, Det måste Man, vara jag 25. 25. Ja. Ja. Det Jag tar ju fram 28, bägge ja. mina crossbows Du går fram en bit antar jag ser. Du har snikat attack också va? Ja Ja, jag står typ här lite bakom dem, äh, fast inte, de står inte i vägen. Jag på andra sidan, alltså, att du ser honom. Ja, precis. Jag står alltså, där mot mig. Ja, då är vi överens. Ja. Äh, men jag skjuter med väggen. Äh, slå ena först, den som du har plussig. Plussig? Ja, du får ju bara plussig ena. <skratt> en kletkade med oh, Nej, fira. fyra. Plus, plus sex. Fyra. Där och så ska jag ha den där. Kom igen, fyra. Fyra. Du tar det här. Du har ju bara slagit dålig vändning. Tre kan funka. Vilken är uppåt här? Den som är det är tre Det är tre Det är en, det är en, det är en trea, va? Ja. Tretton. Ja, jag ser inte. Okej. Okay. Tretton är en träff. Ska jag klå den andra på en gång då? En ja, då måste ja. det här är ner då. Man kollar ner då. Jaha. Ah, ja. 20, 20. Äh, Vi kan ta krytten först. Hur mycket ja. är det skada där? det är max va? Nej. Ja. Nej. Det gör de nya reglerna. Ta din vapenskåda En D8 Och en D6 efter sneak attack Ja Gånger 2, så 2 D8 och 2 D6 Hehehehe Det är ju nya kritiker. du tar din vapenskåda gånger 2 Vad är det här då? En... en det här är en D8 Nu då. Då slår jag två D8 ja, nej, för så den Han är mindre än han var Så 2 2 Plus 7 9 9 Det är den sen så två är, sådana 2 mm. D6 9 ja. 10. 10. Men det Men där var inte jättebra. <laughs> Men det här är kriten där. Men var jättebra att med. Det här är, är du full fullare? plus +3. 14. Okej. Okay. Ah, ah. Och sen är den vanläs vanläs då. 14. Och så plus din. efter där. 14 den vanliga. Och plus 4 blir skada. Det är den som efter. Ah. Okay. Ah. Alltså ja. Det är där är ju bara kriten så att 18. Sen lär vi ta den andra för att det också var en träff Ja, kör en av den här träff Men det är bara en, en, en han kan nu vet du, om du träffar bra Fyra Plus en d 6 Ja just det, precis Plus tre sju. Sju. Det är sju, och han är död. Plus fyra, Så det är elva Han är död Han borde ha det 29 totalt ser det på hans Ja, man har blivit på 29. Han har på 28 alltså. Ja, den är så... Han ah, har tagit 57 skada. Han är död. Han är död. Åh! Han, ah! oh! Han hade 52 <skrär> i. Precis. Äffla dam. Hej. är sitt det, är det. <skrär> <typen> var det. <skrär> så jävla awesome. Uh, jag kan ta tillbaka honom. Nej, men vadå? Nej, vi vill ju kolla ja, det här. Här det ja, vad det som finns på honom? måste vi slå för att hitta någonting på honom eller? <skrär> Jaha. Det är dags för nästa kartan Han måste hitta vad vi behöver slå för att vi ska hitta någonting Ja, kan vi slå nu? Har vi letat efter massa skit? Så här hemliga ljummor och ja, skit i rottan Ja, ja det lilla ja. lite mer av ja, Jag misslyckades i jag sin tid <laughs> eh, Ni letade vad han hade på sig. Ja, ja, ja, absolut det gjorde vi Nu behöver man inte ens slå på ja, Ni är godisklubbar kanske aldrig letat Ni hittar 40 gp, 40 guld som vill Alltså jag blev... Jag skriver, ja, jag skriver jag kan ju ta allt det för jag är Ja, ah, du är starkare men skriv skriv under, under mig. Jag skriver. Nej, men skriv upp bara en lot så. Sen skriver. har det hans vapen, en great club. Den ska vi upp. Tvåhandat. Jag turte bara. Eh, den är tvåhandad. Okej. Okay. Great. Gl Gl är det är en magisk. Great club MD8 i skada. En ja. Magisk. Nej, det mådde går inte. Vad är vad är allt vi hittar? Ja. Inga häftiga hjälmar eller nåt sån mm, cool. här cool med horn. Kan mycket har horn. Ja, jag tror att oj, horn Slå av hornet Det är strength check Om du Jag bryter av hornet med strength check jag Gör det, det ja, jag vill av hornet Vi kan inte du använda din eld? Och... Fast, fast Emil, Emil tog ju tag i bägge, samtidigt Du tog kvoten på nosen <motor>. Ja, <skratt> precis Huvudet följde med för att du bara skapade in Hahaha Varsågod Tackar, tackar, tackar. Ja, Jag får dricka öl ur Jag kan inte ha en cool eh, krigshorn eh, av den Bra för dig innan vi går till <skratt> Den skulle man kunna ha hans huvud som mm. sin sån uppe mm. <laughs> Men eh, nu vandrar vi väl vidare Hänger, då, grabbar. Ja, en är... upp skallen på ryggen. Men jag går in i ja, den jävla stealth-moden igen. Alla går in i stealth. Alla som kan. När ni har dövat minutauren så lägger sig tystnaden igen. Eh, ni ser att minutauren kommer från en ytterligare dörr. En stor stendörr. Och det verkar som att minutauren vaktade den dörren. Vad Och, eh, En fråga. Vi närmar oss väl. Vad åt, tack. Vad åt? Det vet ni inte, ni ser lite ben vi men... Vi spetar det... upp magen! <när> man ja, ja, men fy ja, Men inte du gör en nekro på? Ja, den är död, den kommer inte göra något motstånd! <slökt> <skratt> <hållandros> Okej, okay, gör det då! Ja, men inte du gör en nekro på? Jag ja, men, jag är upplås sex. Nej, jag måste tyvärr den för fem! Ah. <när> Men kan jag, kan jag slå <stör> någonting för att se vad som kan finnas bakom dörren typ så här, <snar> något tips eller någon plakat eller uh, så? <snar> magic hand. <snar> ja, hör jag vill kolla vad som finns... om Nej, det finns. något top, top. Ja jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag min magiska hand är jättebra, för tänk om det är en fälla på dörren. Men vad ska du göra Nej, med dörren då? Vi vet inte vad som finns där. Nej, <laughs> okay. Vad ska du göra med din magiska hand? Okej, okay. okej. Okay. <laughs> 22! 10! Ja, då får du hoppa ja, jag Säger vi inte bara åt Emil och och öppna dörren även? Om den inte 22, är bort, okej. Då kan du öppna med sin magiska ja, hand, ja, det är sant. hand. Öppna och fälla den. Nej, jag gör inte det nu. Kom jag, jag tänkte på att vi skulle, skulle gå på där bakom, jag, fram, men jag, att de det Aha. kanske finns ett bättre till. Ja, ah, det kan man göra. Jag tänkte om man skulle kolla om man kan se något tecken utifrån vad som, som finns rådjur. bakom. Kan vi analysera dörren? Nej. Finns det något märken på den? Ja, vad slår jag då? S Var det någon som hade det? Ja, kör. Jag har mycket rint också. Vad gör performance? Dom plus, plus. Dom. <skratt> Om du är dom i fönster. Dom Kan jag ta search även om jag inte tränade det? Ja, men varför har redan klarat det på 12? Ah. Det var inte så än så. Ni ser något på dörren. Det står en text på alviska.